13. Kora hajnalban indultunk. Brömont lábra állt, de én bolygott. Megkértük a házigazdánkat, hogy kísérjen bennünket egy összvérrel, kap óránként 16 frankot. Brömont az összvére ültettük, és a vénarab kantáron vezette. Ahogy kiértünk Kolombesárból, kavicsos talaj jelezte, hogy a hegységek felé megyünk. Minden árnyékos helyen hosszasan pihentünk. Bramon gyengén tiltakozott, de részfejű, ez a zseni, mert szavarra mondom az volt, úgy vélekedett, hogy most nagyon sűrűn kell pihennünk. Nagy előlegeket kell vennünk a pihenésből, hogy ereje legyen bremondnak későbbi útunkhoz, amelyet előreláthatólag jóformán teljesen pihenés nélkül kell megtennünk, sarkunkban a halállal, a világ legrosszabb terepén keresztül. Mire alkonyodott, már feltűntek távolra a hegység körvonalai. Hét órakor visszaküldtük az arabot. Elosztottuk részfejűvel a málhát, és rendeztünk egy próbagyaloglást. Először tíz percet ugyanannyi pihenéssel, aztán negyed órát tíz perc pihenéssel. Bramond ponszolta magát, miközben részfejű katonáson bíztatta. Szedje össze magát az Isten fáját! Aztán próbáltunk futólépést, de ettől Bramond összeroskadt. Sátort vertünk. Ápoltuk megint. Viszkit kapott, csontig soványodott testét alkohollal masszíroztuk, és pokrócokba csavartuk. Azonnal mélyjel elaludt, amit bíztató jelnek vettünk. Mi ketten még cigarettáztunk, amikor a távoli horizontról egyszerre fénypászták kezdtek felvillanni az éjszakába. Felvillant, elmúlt, rövidebb-hosszabb időközökben. A szaharai távíró. Homorú sok mérföldön át ilyen fénysugarakat küldenek oázisra a oázisról, morzelyelek alapján. Lehet, hogy már minket köröznek, és az éjszakában négy-öt helyen egyszerre villantak fel, és szántottak végig hosszabb és rövidebb fénysugara. Pont, vonás, pont. Éjjel egy órakor egy fél liter forró, rumos feketét itattunk adtunk Bramonddal, és négy fok hidegben elindultunk, hogy a nappali hőség kezdetéig elhagyjuk a sivatagot. Brömon már tudott menni. A hegy lábánál pihentünk. Kiselejtesztük a podgyászt, és a fegyvereken kívül csak a legszükségesebbeket tartottuk meg. Aztán nekivágtunk az első emelkedésnek, és felváltva toltuk csípőjénél fogva az egyre összecsukló brömont. Elértük Marokkó leghosszabb útját, a Guiri utat, amely légionista rabok hullahekatombján sóhajból, könyvből, vérből és őrületből épült, Kolombesártól, Marakesig, a nagy Atlason keresztül.